wa amma dhunub amma madambi mja atakapo angukia madhambi falesa lilabd an yudhni kuhusiana na madhambi shaykhul islam ata, ata, atanabahisha kuwa madhambi ambayo kuwa yamekadiriwa mtu aangukie mwanzo ajie kuwa leisa lilabd an mtu asijipeleki asi katika kuangukia dhambi mtalan mtu siku zote nchakari, Asiwe na azma kuwa maadam khalas siku zote ninalewa na kesho asubuhi nitaraukia hasha wakalla falesa lilabd an yote ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ameyakataza awe na azma kuwa sitokuwa ni mwenye kuyakaribia bali nitajibidisha kujiepusha tayib na لو ya Allah subhana سبحانه ikatukia kuwa imeandikwa angukie kosa hilo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 ni wajibu juu yake, awe ni mwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira na atubie fayatubu min sunufil ma'aib na atubie kutokana na aibu tofauti tofauti ambazo kwa aziangukie yani makosa tofauti tofauti ambazo kwa aziangukie